Постій не йди, На що питати, Чи можу стати я твоїм? Синіє ніч, І ночі шати горять в розводі золотім. Постій душа моя розквітла, Як пташка крилами тремтить, А ніч плеве на хвилях світла, І день назустріч їй летить. Постій нап'юся, надивлюся, Навіщо згадувати когось? Сьогодні я тобі молюся, а завтра ще не зайнялось».